Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله al al alamin الحمد bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin Allahumma salli wa sallim baraka alannabiyil karim wal rasul sayyidana al'azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'imain mutalazimain abada Allahumma ilayka ashku ghurbatal islam wa qillatal في fi as'aluka alhuda wattaqa walafafa walghina allahumma qarrimna bi nurifahmi wa qarrijna min zulmatil wahmi inzalaita mwetu kusema kwamba mtume hakuja kutufundisha biashara na uchumi bali amekuja kutufundisha la ilaha illa allah qaulihi hayioneshi ukamilifu wa Uislamu kama Mwenyezi Mungu alivyotaja aliyoma aatammatu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu wala haionesi uhalisi la ilaha illa Allah swala la biyashara na itikadi na ibada ni mambo ambayo hayatenganishwi biashara na ibada ni juz undaya tajazza mi sehemu ambayo haiwezi kutenganishwa ku si mtume wetu sallallahu alaihi wasallam bali mitume jumla walikuwa kitajia la ilaha illallah na wakitajia masala ya biashara pamoja Mwenyezi Mungu akasema katika suratul hud wa ila madian akahum shuaiban qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghayru wala wala tanqusul wal shahid akataja la ilaha illallah kisha akataja la tanqusul mkiyal wal kuonesha alaka iliopo baina mas'ala ya biashara na itikadi ya la ilaha illallah ataja kalima la ilaha illallah ataja watu asipunguze vipimo na na kwa Kutenganisha biashara na dini au kuweka biashara ni na dini ni kitumbali au itikadi ni kitumbali hii haiku tufikia kwetu isipokuwa ni athari si asli ni athari ya kimagaribi ya fikra yao ya kutenganisha dini na duniani ruya ya an-umara anhu Anahu kana yatufu suq wa yadrimu babata jan bidhirra imepokewa kwamba saidna umar radhiyallahu anhu kana yatufu suq alwaqi akizunguka sokoni na akipiga baada ya afanyia biashara kwa kikoto wa yaqul huko la yabiu fi man, illa man la yabee fi souqina hauzi wala haifa'i kuuza katika seko hili illa man yafqahu isipokuwa yule ambaye ni fathihi. Ikiwa ni mnyuzi wa masuala ya biashara kimsingi hata kama hajafikia daraja ya kuwa ni ni alim au ni mustahidi. Lakini yale mambo ambayo ni ya kimsingi katika biashara ni nguzo zake, ni shati zake, ni adabu zake. Kama nitakavyotaja baadhi yake Mwezingu akinawafikia akasema siuze katika soko yetu isipokuwa yule ambaye afahamu Hukmu za biashara wa illa akala riba shaa au aba kama atakua sifa kama atakua hasa afahamu thiqul atakula riba sawa apende ama katae na Mwenyezi Mungu amejalia mali kwamba ni jambo la kukidhi haja za wanadamu na yao na hakuweka mali hii itafutwe kwa njia ya mabavu au kwa njia ya hila Akaika njia malumu ya kutafutwa mali hii ipatikaniwe kwa namna ambayo haitoacha athari mbaya katika mshtama wala haitoleta uadui baina ya watu katika katika jamii isitumike mabavu isitumike hila Isi isiyoze kitu ambacho kitakuwa ni msada ya shari katika jamii na akrabu mithali tunaona unga ulivyokuwa ulivyo ni msada ya sharia ni biashara na biashara Yatajirisha ambondo malengo ya watu naam yatajirisha tajirisha lakini ilivyokuwa ni msada ya shari katika jamii si usalama kukosekanwa si heshima kuvunjika si afya kukosekana katika jamii kusababia biashara. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ameweka hukmu za biashara. Ili hukmu hizi iwe itapatikaniwa haki katika biashara hii, watu wa hawatodhulumiana katika jamii wala haitoi washaatari mbaya kiasi cha kuwa uo hadui huu haukutokamana isipokuwa kwa biashara shari hizi hazikutukamana katika jamii isipokuwa kwa, kwa biashara hii baada ya kuangalia baadhi ya watu ambao ndio wenye kustafidi na kuangalia wengi ndio wenye kudhurika na biashara hizi. huyo hukumu za Kiislamu zikaika zikawekwa ili biashara hii iwe itamnufaisha mwanadamu si kibinasi na kunufaisha jamii na kuweka jamii katika hali ya usalama si kukosekana usalama kama ilivyo leo Asema Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ya ayu alladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil watu wana haja mali ukidhi haja zao za kimaisha lakini kwa namna fulani Mwenyezi Mungu yataana Asema enyi mliamini la takulu amwalakum bil batil mslieni mali zenu kwa njia ya ubatili imma kwa njia ya kifua au kwa njia ya hila Mwingine atachukua kupitia kifua, utake ama utaki Mwingine atakuja, si swala kwa unataka ama kwamba lakini amechukua. E ayuha alladhina la mil tijara. Ispokuwa iwe ni kwa njia ya biashara. Antarawum minkum. Kwa namna ambao kila moja ataridhika chake kuliwa na mwenzake. Nimekupa senti zangu nipe bidhaa yangu bidhaa yako yalingana na senti zangu nimeridhia sikukuuzia kwa nguvu wala kununua kwako kwa kwa nguvu na hii Ndiyo dalili ya kuhalalisha biashara ama riwaya kutoka kwa Sedna Omar ya kuzunguka katika soko ni ya ni dhamu hisba ya kuhesabu watu wasidhulumiane katika soko fiqhi wa wenayo ya biashara na haitoshelezi alekana kusimamiwa pia hapo shaka kwamba fiqh tijara au fiqhul bay' watu walikokuwa wanajua kiasi fulani lakini kwa baadhi ambao hawajua ndio akao awachapa vikoto kwa wanafanya biashara na muende kaingiza katika baki sasa hii inaonyesha dalili ya nidhamu ya hisba na ni dalili ya qadhi ambao ni qadhi al-muhtasib anashughulika katika muamala ya watu kwa watu wengine mtu mmoja aweza kudhulumu kwa mtu mwingine pia kwa hiyo ikahalalishwa biashara ila antakuna biashara antaradon isipokuwa kwa njia ya biashara kisha kwa njia ya ya kuridhiana akasema tena zimu Subhanahu wa ta'ala wa wa harrama riba wa baya. hii ambayo tunataka kusema tukidhania kwamba twataka sautume wake ama, ya kumba, wake, ama sa itikadi ya la Allah kwamba na Mtume Asema Mwenyezi Mungu Allahu bay'a amehalalisha Mwenyezi biashara waharrama riba wama adraka mariba wa ma riba naka ni vitu viili kana kwamba vimfanana lakini Mwenyezi Mungu amevitafotisha hii moja wa wachukua sarafu na nyingine wakopesha wachukua deni lako pamoja na siada zikafananishwa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa akaweka tofauti dalili nyingine anapokea rifa anaukaraja ma'anabi sallallahu alaihi Waslam Ilal almusalla ila al kwamba ametoka na mtume sala salam ila al musalla faraa nasi yatabayuna wakaona watu wanauziana katika swala faqal e ar rasul sala salam ya mashara tujar e kongamano la wafanye biashara farafa anaqahum ilih. wa absarahum ilayhi wakainu washingo zao na macho yao kumwangalia mtume sala salam baada ya ijabatan lah, wa kumwitikia ule mwito wake. Faqala akasema mtume sala salam innatujara yubathuna يوم القيامه fujjaran Hakika wafanye biashara watafufuliwa siku ya siku ya kiyama kuwa ni waovu. Kiambua ni mtu unihudari katika biashara siku hizi huwa ni mjuzi wa kudanganya na nahila nyingi. Ambao ni kinyume na Uislamu unavyotaka. Hakika wafanyi biashara siku ya kiyama watafufuliwa wakiwa ni waovu illa Allah Ispokuwa kwa yule ambaye atamwogopa Mwenyezi Mungu Afanya biashara yake na biashara ile amedhibitiwa na uchaji Mungu si tu kulenga maslahi maslahi ambao ni faida na katika kulenga maslahi amedhibitiwa na uchaji Mungu Wabarra wa na akafanya wema na akawa katika katika biashara biashara mfanye biashara arekana adhibitiwe na uchaji Mungu pili katika biashara ile ahkamu sharia ndio kipi anachouza anachonunua kiwe hakigongani na akamu sharia kwa adhibitiwe na uchaji Mungu vipomo vyake viwe ni hukumu za kisheria na katika kufuata sheria ile halengi tu ile faida lakini yaliangaliza ya Mola Subhanahu wa Ta'ala sawa biashara ile ya hasara ama ya faida lakini asikose ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya faida ama kwa sababu ya hasara kwa hiyo kila mfanyaji biashara na si mfanyaji biashara bali hata mnunuzi kwa sababu katika biashara aingia mwenye kuuza na mwenye kununua akaadhibitiwe na uchaji Mungu hukumu za kisheria ziwe ndio vipumo vyake na katika kufuata hukmo, awe yalingaridha ya mula Subhanahu wa Ta'ala mkweli katika biashara yangu ili kufutia wateja na wamkweli kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniamrisha niwe mkweli siwe mkweli katika biashara ili inipatie faida nyingi na wa mkweli kwa sababu hukumu ya kisheria yaniamrisha ya niwe niwe mkweli na ukweli huu na takarida ya Mola Subhana wa Kwa moyo atawalwe au adhibitiwe na uchaji mngu na hukumu za kisheria ziwe ndio vipimo vyake na ridha ya mula Subhanahu wa Ta'ala yae ndo malengo yake basi na kusahau kwamba pale alenga faida katika biashara kwa sababu hii ndo kukawa kuna dharura ya mtu kujua ahkamu zinazoambatana na biashara asiwe jahili kabisa kabisa lakini awe na mambo ambayo ni ya kimisingi na usifosekane faqihi karibu aweza kuwa jawaba baadhi ya mambo lakini mambo mtu wa kumrudia na ndivyo zilivyokuwa katika soko za salafu na swale katika kile soko huwezi kosa kuna wa kumrudia Mbali na watu wenyewe kwamba wana mabadi ya ya biashara lakini huwezi kusafaqih ambapo jambo likikutatiza kabla ya kutumia akili yako umrudia faqihi kisha na kupatia jawabu na kuendelea na biashara nitataja baadhi ya mambo amboni ya kimsingi kwa kila mwanabiashara kuwa nayo sawa aimport magari kutoka nje au yachukua makana kuni kutoka bandari ya kuleta mjini biashara aina yote au you leta tomato kutoka mbane au yauza tomato akiwa sokoni na kuangalia ni biashara gani haya mambo lazima kila mwanabiashara awe atayafahamu kimsingi Kwanza ni jambo ambalo lahusiana na mfanyebishara mwenyewe Pili ni nile ambalo lahusiana na yule mnunuzi Tatu ni lile ambalo lahusiana na ile biashara yenyewe Mwenye kuuza mwenye kununua na kile chenye kuuzwa na kununuliwa Ya kwanza ambao yahusiana na albaya ambao ni muuzaji Walabuda budan Malikan lima ya bae huyu mwenye kuuza lazima akae awe yuamiliki kile chenye kukiuza awe ni mwenye kumiliki au laho, Ima yuamiliki ye mwenyewe au amepewa idhini na mtu kumuzia unakuwa kuwakilishana katika biashara Ima mtu auze mwenyewe au Auze mali ya mtu na idhini yake sio kaibe ukishika na mwenyewe ndio namwambia lakini inshauza bwana kwa hiyo nitakupatia pesa zako ule badoni wizi Wauza kwa kupawa idhini na kama ushaiba itakuwa ni kesi nyingine wala si kesi ya biashara itakuwa ni jarima Ambalo nina hukumu bali yazungunzo kama jarima na yazungunzio kama ayqabu ayqabu yake itakuwa ni gani Wayo mwenye kuuza lazima awe yuamiliki anachokiuza na au awe amepewe idhini ya kuuza bidhaa ile. Hayakuna rashidan. Awe ni mtu muongofu. Na matakuwa kama atakuwa, ni muongofu kama ni jahili na fiqh ya biashara. Awe ni muongofu ghayru safi asiwe ni safihi na mtu ambaye ni safihi ni yule ambaye yuko baina ya mwenda wazimu na mtu ambaye ni mzima yani si mzima na si mwenda wazimu yuko katikati kwao mtu kama huyu haifai kusimamia biashara yote kwa hiyo mwenye kuuza awe ni mtu ana uongofu na awe anajua ya biashara na asiwe safihi mwenye kununua vile vile tuseme la budda lazima yule mwenye kununua a yaa jaizan fi tasarruf yani mtu pia vile vile au ana uongoofu kiaslani aweza kujituma yeye mwenyewe aweza kufanya mambo yake bi yakuna safiha kama yule muuzaji asiwi ni safihi vile vile zuzu wala swabiyan wala asiwe ni mtoto mdogo. Atusema kana sigara huko, ni mtoto mdogo. Mara mpoteza senti, akirudi hajafika kule, hajakorofishwa mwenye duka, au mtoto umekuja umeumia. Mtoto pengine amekezea jana senta kazi angusha. Kwenye mchanga na hajijulikana ameangusha watu. Hajelewi kujieleza yani, wala hawezi kueleza aliofanyika. Asiwe ni safihi wala asiwe ni mtu ambaye ni mtoto, ni mtoto mdogo isipokuwa awe anatamyiz ule mtoto na awe amepewa idhini pia idhini ya kuuza au idhini ya kununua huyu ni, ni mnunuzi ama chenye, ku, chenye kununuliwa lazima kue ni kitu bidhaa ambo ina thamani na bidhaa huwa ina thamani yenyewe bidhati Haiambiwi ina thamani kwa sababu ya pesa. Kitu cha dhuru wanasema kina thamani. Unga wa dhuru sema na thamani. Kwa sababu thamani yake imetoa senti kule mbele. Kitu huwa na thamani hii Kitu chenyewe kina thamani. Si kitu thamani. Thamani ya unga ni ya kufanya kutiwa. Baada ya kuwa yatoa pesa nyingi. Mungu bwana kitaka kutajirika Fanya biashara ya unga ama ya silaha. Ewe unga wadhuru jamii unga umefanya jamii haina usalama Drisha si drisha, itatiwa gamu kisha baadaye itachukuliwa simu yako kwenye drisha kila mbina, na mbinu wanazo chenye kuuzwa kiwe kina thamani bidhati hii si thamani ya kufanya kutiwa kiwe kina thamani na kiwe ni mubah Kisiwe ni haramu na kiwe ni tahir na vile vile kiwe ni kitu ambacho chaweza kusalimika kwa yule mwenye kumuuza sio kumwambia kwamba nataka kuuliza kukuuzia wale kanga walioko porini ujamshika na hjulikani kwamba utamshika mnamna gani wapiga bei na kanga yuko porini lakini ni kitu ambacho waweza kuewasilisha kwa kwa manye hapa ndio lazimika mtu kuwa nafiqi kwa sifa ama na ikija swala ya biashara akawa ya biashara katika zama jumla pale sitna umara alipokuwa akizunguka katika soko tujue alikuwa yazunguka katika soko azungukia watu wa zama gani azungukia masahaba azungukia watu wa karne bora kama alivyosifu mtume sala salam khairu an-nasi qadni umma alladhina yalunhum thumma alladhina adunhum na alikuwa akifatilizia akisha kwamba hakuna ukorofu ambao waweza kufanywa katika soko kwa zama zetu ni mimba bil kuwa na mtu kama huyu ambaye atazungukia masoko amesema mtume sala salam yaati alannasi zamano la yubari almaru ma akhadha minhu aminal, halali, aminal yati ya ala nasi zamani. Onesha jambo hili halikuwepo katika zama zake. Mtume صلى الله عليه وسلم azungunzia masahaba zake. Anasema zitawafikia watu zama. Onesha hazikuwa ni zama zile. La yubali al mar'u. Mtu hatajali ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Bora kitu yani. Bora tajirika yani. Anasema riziki riski. ni riziki. Hata kama ni kwa njia nini? Hata kama ni kwa njia ya Riski ni riski bwana. Pengine ile akipanga ndio liwandikiwa wewe waiacha. Ewe Katika zama zetu haya ambayo yamepatikaniwa katika kurun mufadala yanatakanawa zaidi katika zama zetu. hiyo kiufupi haya mambo yajulikane kwa muuzaji kwa mnunuzi na chenye kununuliwa hukumu yake. pili uwe kuna sidha ene eh, kuna sidha matamshi ambayo hutumika katika biashara ima mwenye kutaka kununua na mwenye kuuza nipatie kibiriti bwana ya kibiriti au nipatia kibiriti badala ya kujibu amuzie kibiriti pasina kujibu kwa ya kutaka na vile vile ka hukubaliwa sidha ya ijab wal qabul tano waridhiane katika biashara hiyo ipatikane ridha kama alivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika Qur'ani ila Antakuna tijara an taradhu minkum isipokuwa hiyo ni biashara kwa njia ya ya kuridhiana sikuziana kwa nguvu lazima utanunua lazima nitakopesha Nospokopa mtakuwekea vikwazo. La la. Ni kwa njia ya kuridhiana mwenye kuuza aridhie na mwenye pia aridhie. Hizi ni baadhi ya hukumu za kimisingi na tafasil katika hukumu hizi zapatikaniwa katika vitabu vya fiqh. Hakuna masdar katika masadir za Kiislamu kubwa kubwa au maraje. Nispokopa utapata ndani yake Kitabu al-Buyu'. Mlango wa biashara na ulama wamefafanua kwa kadri ya uweza wao walivyofafanua kwa hiyo una muhimu darasa huwa itoshelezi kuzungumzia ahkamo jumla shuruti zake na arkani zake lakini kupeana fikra ama mtu akajua alazimika na mambo gani kuyajua na akajua haya mambo lazima ayarudie kuyasoma zifatazo ni baadhi ya adabu za biashara na akhlaki za biashara katika Uislamu biashara ina adabu zake na ile itakuwa ni uwanja wafujo na ina akhlaki zake ambazo kwa sasa zilivyokosekanwa kama wewe si katika ile biashara Awa ya jambo fulani kulinua na simu husika wa ile fili afadhali uwakilisha mtu safa sikwizu ukitaka kununua kitu na simu nzizi katika ile fili ile Ima ni vitu vya electrical ama ni vitu vya ujenzi na wewe simu nzizi utakwenda kupiga ndoko ndoko kule Wakikuona hujui jui jamaa wamepata faragha yani utalipa bei ambayo si bei yake kumbe wale yule mwenye kuuza na wamlipia mtu mwingine umemuuliza mtu tu hapa nataka kwenda kununua vitu vya kujenga mwanamume amempigia mtu simu ambaye kwa jamaa huko mdondoe zako na zangu ewe bei ya bidhaa nyingine muzaji ana bei yake na huyo na naye anafa nini kwa sababu hujui bei za kule hata ukitaka kununua kitu kisha bora zaidi uwakilisha mtu wenye kuwakilishwa nao ndio hao ukimwakilisha mtu naye ashakuwai huyo huyo aliyomwakilisha huyo huyo ndio atakuuza Atasema 10% kati ya upesa itakuwa pesa, ita pesa yangu. 10% utachukua. Waenda kuongezewa bei hutaamini. Kwa hiyo ni kuuza na kununua ni msikila. Paka ushikie mtu ambaye ni swadikul amin ndio kuwakilisha. Si katika ujenzi, si katika biashara yote Kwenye soko pale. Uwe tu simjuzi, wale wako pia. Kwa kuna adabu zake na kuna akhlaq yake miongoni mwa nitataja ya kuingilia kwa biashara nimetaja sokoni bi khasa lakini kwa biashara mtu alete la illallah, la, la mulku wa yumetu, wa, ya, wa la pili mtu wene awena Ukitaja swala la aklak ya ndani yake sithqi kuwa ni mkweli katika biashara ni wachache katika wanabiashara ambao ni wa kweli leo na ni kwamba nidhamu iliyoko ya kusukuma udanganyaji hata kama hutaki kudanganya itabidi udanganya Ima udanganyao unaomuzia au unadanganya unainunua kwake au unaidanganya serikali na vibali vyake Ukiepa okay, huku utagongwa na huku lazima udanganye. Kwa hiyo tukitaja akhlaqa ya ndani yake asidqi walamana. Khiana ni jambo la kawaida tu sokoni yani. sokoni khiana watu watakushtuka wewe. Ukishtuka vipi khiana? watu wataku huyo anatoka mbinguni gani ama ardhi gani? Haya ndo mambo Au yeye alala na kuamka msikitini aje kuja sokoni. Kwa hiyo ikitaja akhlaqa ya ndani asidqi walamana na utekelezaji wa ahadi Mkahidiana na mtu walipa na kama utashindwa kabla yake watoa taarifa pia tatu katika adabu zake ni asamaha mtu kuwa na wepesi na ni jambo sifa ya salafu na swale walikuwa wakiangaliana kwa wema imepokewa kutoka kwa bihorira radhiyallahu anhu akisema kwamba msunna sallallahu samha asema Mwenyezi Mungu taala yuhimu samha albay wa samha shira wa alqadha na katika riwaya abdan idha baa wa idha wa idha tadwa au kuuza au kukupeshana awe ni mtu msamehefu mushkila wa leo kila penye kuuzwa kitu kila mmoja atageti mwenzake kumtia shukuli mwenye kununua atageti mwenye kuuza amtie shukuli na mwenye kuuza naye atageti mwenye kununua naye kumtia shukuli ukitiyo wakili wakili atageti yule mwenye bidhaa amtie shukuli na yule ambaye atakununua naye fanya nini kumtia shukuli ndio taona haimaliziki tofauti na salafu na e, kwa mtu akinunua kitu Amfikiria yule mwenye kuuza asipate hasara na mwenye kuuza naye afikiria mwenye kununua naye asipa asipate hasara. Lau watu wangekuwa kikiangaliana kwa mtizamo huu kila mmoja amuonea mwenzake huruma basi hali haingekuwa vile vile ikoleo Ya kumalizia kwa sababu ya wakati ni watu kuchunga vipimo na mizani. Swala hili inna lillahi wa inailayhi rajawn utafanywa mambo utaamini ya yani. Ukienda huko ndo utajua. Ukirudi unaona jamaa kugeuka. Mwingine apanga hapa kesho, apanga pale kwa sababu ajua kesho mimi nitakuja kuuliza ni muzi ya jamaa vibaya. Kwa hiyo hapa, atakwenda kupanga mali Haya ndio mambo ambayo ni katika baadhi ya adabu na tumesema swala la fiqh ya biashara Haitoshelezi na dalasa. darasa. Darasa pekee yake kusikiza darasa ama Lakini watu kurudia Mashake zao na kujifundisha ya ziada suala la usamehevu katika kununua na katika kuuza na katika kukopeshana Si zihaya yake inaonekanwa leo ya jamaa amekopeshwa na wakati wakuwa ameshindwa na kulipa mshamo utajua ya Takuja gari kubeba watu atakusanyika utafanya utazania kuna nini mshikida huu ya fedheha kwa watubia nafsi na fedheha kwa nchi bali itakuwa ni ni sababu ya ile nchi kuingia katika nini nyororo ya ukoloni ukopeshwe na World bank ushindwe na kulipa ole wako ukopeshwe na kampuni fulani katika nchi yenu ushindwe na kulipa au ukopeshwe na mali popote taasisi yote vitu vitakwenda eh? vita na hasara utapata na fedheha ya mshtama stara iko wapi jamaa katika mshtama tuahitajia kurudia Uislamu kama mfumo kamili wa kimaisha ili hizi ahkamu zisisomwe tu zisomwe na kutabikishwa na kusimamiwa na kiongozi kama alivyosimamia Said Omar Umar radhiallahu anhu kama kiongozi asikai ikulu bali azunguke katika masoko kufuatilizia wovu wote ambao wafanyika katika masoko awerekebishe sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam